У листівці, поширювані польськими вояками серед українського населення, після початку операції, зазначалося, з метою остаточної ліквідації вогнища бандитизму на південно-східних територіях, уряд Речі Посполитої постановив, згідно із законом про прикордонну смугу, переселити українське населення з теренів, охоплених бандитизмом. Ці акції проводить державний репатріаційний уряд. Українське населення має зрозуміти, що переселення є наслідком дій УПА. Це важке, але необхідне рішення, котре забезпечить переселеному населенню спокійне життя в нових оселях, підготовлених урядом на інших теренах Речі Посполитої. Ті, хто не підпорядкується наказу і залишиться в околицях, охоплених переселенчою акцією, будуть трактовані як бандити УПА». Насправді масштабна акція мала й іншу мету, про яку пропаганда не розповідала. Ще в першому варіанті плану операції, її тодішня назва «Схід», дуже чітко вказане інше – Важливіше її завдання – остаточне вирішення української проблеми в Польщі. Кінець цитати. Українська проблема в Польщі мала довгу і драматичну історію. Тож остаточне вирішення в лапках визрівало тривалий час. У міжвоєнній Другій Речі Посполитій українці були найбільшою національною меншиною і найбільшою проблемою. Польська держава, на відміну від СРСР, залишала можливості політичної репрезентації для українців, їхньої активної громадської та національно-культурної роботи. Рівень можливостей періодично то зростав, то скорочувався, проте ніколи не був для українців достатнім, Незадоволення умовами для самореалізації штовхало молодих українців у радикальний націоналістичний рух, очолюваний ОУН, активісти якої вели підпільну боротьбу проти державного апарату. Їхні дії, у свою чергу, радикалізували поведінку влади, яка вдавалася до жорстоких репресій, щодо діячів українського національного руху. Ескалація напруження призвела до того, що в 1939 році на державному рівні готуються брутальні плани зміцнення польського елементу в Східній Малопольщі за рахунок жорстокої дискримінації українців. Врешті, під час Другої світової війни за контроль над цією територією, між українським та польським підпільними рухами спалахує справжня війна. Війна, в якій обидві сторони вдавалися до етнічних чисток, чинили воєнні злочини. Значну роль у розростанні конфлікту відіграла третя сторона – чи то німецька окупаційна система, чи то радянська влада. Остання на завершальному етапі війни у вересні 1944 року ініціювала підписання угоди з новим комуністичним керівництвом Польщі щодо взаємного переселення поляків, які мешкали на теренах УРСР, та українців, що опинилися в межах відновленої після війни і суттєво скороченої територіально-польської держави. Офіційно переселення оголошувалося добровільним. Але вже незабаром на території Польщі воно зупинилося. Українці, котрі вважали ці терени своїми одвічними землями, полишати їх не збиралися. Щоб простимулювати в лапках їхнє бажання виселятися, польська влада у вересні 1945 року залучає до депортації військові частини. З довідки народного комісара внутрішніх справ УРСР Василя Рясного дізнаємося про радянську участь у прийнятті такого рішення. За клопотанням НКВД УРСР читаємо тут: через товариша Берію тимчасовий польський уряд виділив дві дивізії війська польського для боротьби з бандами УПА і забезпечення евакуації українського населення на території Польщі». Кінець цитати. Отже, з цього документа випливає. Ініціатива залучення військ до виселення належала радянській владі. Її результатом стали численні воєнні злочини – вчинені вояками польської армії проти мирного українського населення. Не обійшлося без такої ж ініціативи й навесні 1947-го, коли почалася депортація останніх 150 тисяч українців. Акція «Вісла» стала реалізацією як бажань польських комуністів, так і радянської влади.